hogy az a tanár, aki információkat, adatokat ad át, az egy nagyon gyenge tanár. Az, aki az információk mellett és az adatok átadása mellett megtanítja a gyerekeket dönteni, hogy mérlegeljen egy adott helyzetben, és ezeket az információkat és adatokat be tudja építeni, és mérlegelni tud, az már kezd jó tanár lenni. Az a tanár, aki ezeket a készségeket, jártasságokat és minden egyéb jellemvonásokat még be tudja állítani abba a hadrendbe, hogy tudja a gyerekeket inspirálni, tudja motiválni, bátorítani, azt hívják jó tanárnak. Mivel a mai órán egyetlen egy inspiráció lesz, amit nem én mondok, ezért mondtam ezt el, mert én nem tudok inspirálni, úgyhogy nézzünk meg egy videóbejátszást egy filmből, mert ma a szívről lesz szó és annak a rejtett kincseiről. Ha, a nincs. a szívetek esszenciája. Ha az esszencia bűzlik, akkor a szívvel van gond. Nagyon belemelegedett. Mi van? Hogy van a hozzáállásod, Brock? Rendben. Akkor menni fog a halálkúszás, igaz? Hú, a minden. Jól van minden játékos a golvorahoz. Fogjátok a társatokat! Mozgás! Adlássak valami Tíz jar! Mozgás, mozgás! Jöjjünk! Tíz jár! Lássuk, bírjátok-e? Nincs térde, térdek, térdek nem érnek a földhöz! Gyeren, gyerünk, gyerünk csak így tovább! Tíz jár! Gyerünk! Tíz jár! Hol vannak az izmok? Hol van az erő? Hol a kitartás? Gyerünk! Nagyon jó, fiúk! Nagyon jó! Most visszafelé! felé. Mondja, uram, milyen erős idén a veszziú? Nálunk jóval erősebb pénteket már is elkönyvelted veszteségnek, mi? Hát, nem látom, hogyan győzhetnénk. Gyere, Brock. Te is, Jeremy. Milyen kihúztam a gyufát? Még nem. Lássuk újra a halálkúszás, de ezúttal tényleg adj bele mindent. <gül> Uram, hova menjek? A 30-ashoz. <gül> Szerintem mehetnél az 50 <gül> Az 50-eshez. Behetek az 50 ha senki sincs hátamon. Megcsinálod jeremy a hátadon, de ha mégsem a lényeg, hogy adj bele mindent. Oké. Okay. Mindent. Persze. Adj bele nekem mindent. Beleadom, mondtam. Jó, van még egy dolog. Azt akarom, hogy így csináld végig. Mert? Nem akarom, hogy felad egy ponton, amikor tovább is bírnád. Térdre, Jeremy a hátára. Jó, van, erősen kapaszkod, Jeremy. Jó, van. Oh, yes, Érdet nem használsz, csak tenyér és lábúj, nagyon jó. Egy kicsit balra, egy kicsit balra. Jó, Nagyon jó, jó van, lássam, hogy így igyekszel. Nagyon jó, brok. csak így tovább. Gyerünk! Csak így tovább. Gyerünk. Ez vicc. Ez vicc. Jó, kezdett egy kicsit balra, balra, egy kicsit. Így tovább. Jó vagy. Hát, megáll az eszem komolyan! csinálja végig? Ez az, Brock, ez az! Felesd el a huszat! Minden beleadsz! Minden! Sziaszt. Mész tovább, gyerünk! Ne állsz meg, Brock! Ennél több van benned! Ne állj ne állj Gyerünk! Haladnod kell, amíg csak vidod, Gyerünk! Látod, ez az! Folytasd! Folytasd! semmi! Meddig mit szerinted? Folytasd blokk, ez az, menjen a szekér, menjen a szekér, gyerünk! Teljes erőből, gyerünk, gyerünk blok, gyerünk tovább, gyerünk, gyerünk! Teljes erőből, gyerünk, gyerünk! Ez az, ez az blokk! Jó van! Gyerünk térdeket felevelni, ez az! Minden bele, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ez az! Minden bele, csak viszed tovább, viszed tovább, ez az! Nagyon jó, nagyon jó! Ez az ura vagy az izmaidnak! Térdeket felemelni! ura vagy az izmaidnak! Nem adod fel, amíg futja az erőből! Ez az! Nem állsz le, Ez az! Ez az! Jól van! Cserünk meg tovább! Nem adod fel! Minden bele! Menj tovább! Nagyon jó! Gyerünk! Ez az! Nagyon fáj! Nagyon fáj! Igen, ez nagy súly! Egyezkedj a testeddel, hogy találjunk még erőt, de nem mert feladni nekem proha. Lagy tovább! Hallasz engem! Lyj tovább, Rendben jól megy, csak! <tos> menj tovább! Nem adott fel, <tos> csak érsz tovább, érted? Még tovább! Tudom, hogy fáj! de tovább, nem adott fel! A szívő szerzel erőt! még 30 lépés! Nem adott fel, gyerünk rajta! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk tovább! Heb mégessen! Nem adod fel brok rajta! Gyerünk, hát, ne add fel! Megígért nekem, mindent, megígértél! Ne meg, ne add fel! Nem bírod, nem adod fel, gyerünk Brock! Van még ott erő, van még ott! Ne fel! Húszépés. Húsz lépés, húsz kész! Ne meg Brock! Ne állj meg hallod! Minden bele! Nem adott fel! Mész tovább, gyerünk, mész tovább! Bírod még! Bírod még! Bírod még! Brock nem adod fel! Nem Brock nem, nem adod fel! Nem, nem adod fel! Nem adott fel egy fel! Gyerünk Brock! Egy tíz lépés menni fog! Nézd fel, Brock, Az utolsó zónában vagy! Brock, te vagy a legbefolyásosabb játékos a csapatban, ha benned nincs elég, itt bennünk se lesz. Nem mond nekem, hogy nincs benned több, mint amit láttam. Most cipeltél egy 80 kilós embert keresztül az egész pályán négy kézlap. Kell az erőd! Az úr megáldotta a vezetés képességével, ne tékozod el! Mr. Taylor? Számíthatok rád? I igen. Mr. Taylor? Mit akarsz, Jeremy? Én 85 vagyok. <Szorítás> és motivációs videó. <gül> Azért hoztam ezt a videó bejátszást, mert ma pontosan erről lesz szó, amit ma hallottunk itt az első mondatban, hogy a hozzáállásunk az a szívünknek az eszenciája. És ahogy hozzáállunk dolgokhoz, az olyanok leszünk mi. És sokan vannak közöttünk, és sok, sokan vagyunk mi is úgy, hogy küzdködünk a családban, vannak nehézségek, itt, ott, tam, ott és de milyen a hozzáállásunk, milyen a szívünknek az eszenciája, hogyan állunk, hogyan látjuk a köröttünk lévő eseményeket a munkahelyünkön, erről lesz ma szó. De kezdjük be az igével, mert az idő pedig halad, és mivel maratonfutó voltam, ezért gondolom, hogy kettőkor be is fejezem. Nem. <gül> Hamar fogom befejezni. Máté 5.17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelennél tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelennél tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. E, itt megállnánk egy pillanatra, mert ez egy nagyon fontos igeszakasz abban a tekintetben, hogy be kell, hogy lássuk azt, hogy Jézus egész életében, betölti a törvényt. Ha megnézzük a ószövetségi iratokat, megnézzük a, a te testamentumot, kb. 300 olyan utalás van arra, ami majd fog történni Jézussal, a születésével, a gyerekkorával, azzal kapcsolatban, hogy nem törik meg egy csontja, egy csontja sem, mikor ugye keresztre feszítik. És e, ezek az utalások e, megtalálhatók az Ószövetség íratokban, és e, a farizeusok. Az akkori időben a lelki nagy óriások pedig ezekre a törvényekre mindenféle burkokat rátettek, és azért hozza ezt elénk Jézus, hogy ezeket a különböző sallangokat, ezeket, amik így rárakódtak a törvényekre, Jézus leleplezze, leszedje róla, hogy tisztán mutassa meg ezeket a, a, a példákat. És ha megnézzük azt, hogy... A 13 éves kisfiú, amikor még a kisfiúi korban van, de már a felnőtt férfiúi vállás pontján, ott azon a ponton őt ö, körülmetélik. Ö, ezen a ponton van gyerek bemutatása. Aztán ö, a páskára is fölmegy. Tehát nagyon sok olyan pont van, amin keresztül bemutatja ő maga, hogy minden törvényt Betölt. Minden egyes rendelkezést betölt, és semmit sem hagy el. Tehát ő igenis azért jött, hogy ezeket az ószövetségi proféciákat, vagy ószövetségi iratokban írt törvényeket betöltse. Az egy másik kérdés, hogy nekünk, hívőknek miért van szükség a törvényre. A törvényre nekünk nem azért van szükségünk, hogy, hogy mi ezek által jobbak legyünk, vagy azért, mert... Igyekezzünk jó pontokat gyűjteni a mennyben, hanem azért a törvény arra van, hogy mi meglássuk azt, hogy, hogy mi ezeket képtelenek vagyunk betartani, és a törvény Jézushoz vezet. Ő az, aki által az összes parancsot, be tudjuk tölteni. Tehát mondhatjuk így is, hogy, hogy igazából egy tükör ilyen szempontból. Ha kinyitjuk a 1 timóteus 1. az igét megmutatja, megkérném, hogy esetleg ki tudnál egy Timóteus 1-8. Akkor inkább olvasom, vagy nem tudom, hogy. Aha, igen, légy Edith, olvas fel. Köszönöm. Ö... Aztán nézzük meg a Galata 3.24. Galata 3.24. Egy másik, másik fordítás szerint így olvasuk, hogy a, a Krisztushoz vezérlő mesterünk maga a törvény. Krisztushoz 24 így van, nevelünk, volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. Tehát mindezek a, az igehelyek helyek erre, erre visznek, hogy nekünk igenis szükség van arra, hogy a üdvösségünk csak is Krisztusban van, de csak a törvényeket így tudjuk betölteni. És menjünk tovább. A 21-es részben hallottátok megmondatot a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki halakszik atya fiára, méltó, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a tör főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig ezt mondja bolond, méltó a tűzére. Ha tehát valaki áldo tehát áldozati ajándékokat az oltárhoz, Oh, bocsánat, hol vagyunk? Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasz van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj meg, ki előbb atyafiával, és csak azután térj vissza, és vidd az ajándékodat. Ez Az első hatot fogunk ilyen törvényi... Bemutatást hozni, hat darab ilyen bemutatás lesz. Ez az első, amit most bemutatunk, és ö, azért érdekes az a dolog, mert ö, itt nem maga a cselekedetről van szó, itt nem az a fontos, hogy, ö, hogy ö, ki mit csinál, hanem figyelj csak, Jézus tekintéjel szól, és Isten szívét akarja bemutatni ezen keresztül. Mondom, nem, a, nem, a, nem azzal van baj, hogy ezt csinálod, hanem a hozzáállásoddal. Hogy te így gondolsz valakire. Jézus ezt akarja bemutatni, hogy nem, nem csak a cselekedetek azok, amik ö, rosszra visznek, hogy te megteszed azt, hogy megölöd a másikat, hanem már az, hogyha a szívedben gonosz gyűlöletek vannak, ha harag van, ha indulat van a szívedben, már az is, már az is bűnnek számít. És hogy hallottuk az előbb? Az, hogy a szívünknek milyen az eszenciája, milyen a hozzáállásunk bizonyos emberekhez, a munkahelyünkön, a családunkban. Hogy állunk mi ehhez a kérdéshez akkor, amikor mondjuk azt mondják, hogy ez van, vagy az van, nagyon nehéz szituációban vagy benne, akkor már téged is lelep ez az egész, mert ezen a helyen bennünk is elkezd indulni a harag, az indulat, vagy bármilyen fenntartás. És kettőnk közé beérkezik egy nagy fal. És ez az, elvála ez az elválasztásnak az oka, hogy, hogy ott van bennünk a bűn, és nem engedelmeskedünk Krisztusnak. Nem az, nem az, hogy Uram, ebben a helyzetben mi az, amit nekem tennem kellene. Egy János, egy kilenc. Ha megvalljuk bűneinket, ő hüly is igaz, és megtisztít minden gonoszságtól. Ilyen szívvel tudunk-e hozzáállni ehhez a, ehhez a történethez? Ez a mi hozzáállásunk, hogy Uram, igen, ebben a helyzetben vagyok, és teljesen, teljesen frusztrált vagyok ebben, de kérlek, hogy segíts ebben a helyzetben. És lehet ott keserűség, lehet ott büszkeség, vagy bármi. És megvallom nektek, nálam is gyakorta van ilyen, amikor bizonyos helyzetekben a svább büszkeségem előttől, és mindenhez, amire nyúlok, azt tudom, hogy biztosan jó meg tudom csinálni, és olyan maga biztos vagyok, hogy csak csuda. De... De, de ez nem jó, nem jó hozzáállás, hogy én azt gondolom, hogy mindent nagyon pökhendi, jól, tüktig módon meg tudok szervezni. Nagyon jó sitáborokat csinálok, és itt tovább lehetne sorolni, és ez egyre feljebb magasztal engem. De ilyenkor bizony oda kell állni, hogy uram, ez, ez nem jó szív, nem jó hozzáállás, nem jó hozzáállás a dolgokhoz, és nem jó hozzáállás az emberekhez sem. Mert ez ilyen felülről lefelé való kezelés jelent majd. És nagyon fontos megjegyezni azt, hogy, hogy ebben a helyzetben azt írja az ige, hogy mi csinálj, hagyd ott, és menj el, hogyha megbántottál valakit. Ki? Te. Te csináld, és te menj. Mennyivel könnyebb nekünk azt mondani, hogy megvárom, még hozzám jönnek, és, és majd valaki azt mondja, hogy bocsánat. És mennyivel nehezebb azt mondani, hogy, hogy, hogy bocsáss meg. És múlt héten volt egy történet, gyárlátogatásra mentünk volna az iskolás gyerekekkel, és volt egy, egy 20 húszas gyerek, nyolcadikos, egymásra húsza, egy rendkívül rendetlen gyerek, és emlékeztem még egy pár éve ezelőtti csintalanságára, és ő is jelentkezett erre a gyárlátogatásra. És az első pillanatban leintettem, apám mondom, te, te sehova nem mész, mert emlékszem, hogy akkor, két éve ezelőtt milyen rendetlen voltál, meg egyébként is, mit akarsz, ha első tudsz odáig gyalogolni és gondolkodtam hazafelé, hogy ennek a gyereknek mit okozhattam ezzel, és másnap nem volt más hátra, mint tudom menni, és azt mondani, hogy, hogy ez nem volt szerencsés, és ne haragudj, nem akartalak téged megbántani, belegázolni a lelkedbe azáltal, hogy minősítettem, hogy hogy nézel ki, meg egy két évvel ezelőtti problémád, vagy egy esetleges kihágásod miatt most azt mondani, hogy, hogy, hogy ez nem volt helyes. És csak így tudjuk felszabadítani a követünk lévő embereket. Ha mi megyünk oda, ha mi csináltunk rosszat, akkor nekünk kell bocsánatot kérni. És emlékszem még azokra az estékre is, amikor úgy feküdtem le, hogy azt mondtam, hogy nem bocsájtok meg, nem, nem érdekel, és ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Házasságban ez egy nagyon-nagyon fontos hogy rendezve legyen az aznap, aznapi események sokasága. És ha valamit elrontottál aznap, akkor tudom én magam is tapasztalom férfi büszkeségként, hogy oda menni a feleséghez és azt mondani, hogy ha ah, ezt, ezt elrontottam, balek voltam, ne haragudj. <tosz> Nagyon nehéz a férfiaknak ezt olykor megtenni főleg, hogyha olyan nagy büszkeséggel vagynak megáldva, mint én. Nagy, nagy küzdelem, nekem biztos. Tehát, ha ott van a harag, az indulat a szívedben, akkor ez nem más, mint egy lelki börtön. Ebből csak Krisztus tud segítséget, áttörést adni. És kérek mindenkit, hogy kérje a Szent Lelket, hogy mutasson rá arra, hogy hol vannak az életében ezek a megreket. Dolgok. Mi miatt nem tudsz járni, mi miatt nem tudsz szárnyalni a hívő életbe, hanem ott 5, 10, 15, 20 éve ugyanazon a helyen toporogunk, toporogsz, mert, mert ott vannak ezek a gátok, ott vannak ezek a börtönök bizonyos tulajdonságokban, bizonyos kötözöttségek, és emiatt... Az hívő ember nem tud szárnyalni, nem tudja befutni azt a pályát. Nincsen meg benne az az öröm, nincs meg benne az a boldogság, amit Jézus itt a boldog mondásokban is mondott. Hogy meg az, hogy teljes öröm legyen. Hú. És ez az oka annak, mert lelki börtönben vagyunk bezárva, a saját görcseink és defektjeink miatt. Hú, nagyon haladok, gyorsan megyünk a következőre. Második hozzáállás. Hallottátok, megmondatott, ne paráznák, hogy én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. És ma olvassátok el ezt a kis szakaszt, de én már mondom is a ide vonatkozó összegzést. Amit vetünk a szívünkben, azt fogjuk aratni a hozzáállásunkban. Ez a, ez a paráznaság, ez, amit befektetsz az elmédbe, az fog, az fog megjelenni a cselekedetekbe. És ma különösen, amikor a média világában mindenhol futófényen triumfleklámok vannak, és mindenféle ilyen fehér nemű reklámok, és mindenhol ez fut, nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog ez, mert elviszi, az elmét, elviszi a szívet, elviszi az akaratot. Kérdés, hogy, hogy mi hol fektetünk be? Mik azok a dolgok, amikkel foglalkozunk? Mi az, ami leköti a mindennapjainkat? Filippi 4.8. Filippi level 4.8. Pál levele. Pál ezt kéri tőlünk, hogy mi, mi gondolkozzunk. Sem máson, csak ezeken a dolgokon. Filippi 4.8. Egyébként pedig testvérejem, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséletes, ezt vegyétek figyelembe. Ezeken kell, hogy nekünk naponta járjon az elménk, és akarattal, tudattal kizárni ezeket a dolgokat az életünkből, mert lehúz, tönkretesz és szétszed. Ezek a kötelékek teljesen teljesen visszahúzzák az embert. Tehát mi a szívünk eszenciája? Mi, a, mi, a, mi az, amitől illatozik a, a, a lelkünk, a szívünk akkor, hogyha ilyenekkel foglalkozunk? Ha ezek vannak a hétköznapjainkban, mik azok a dolgok, amik miatt mi nem tudunk előre haradni? Mik azok a lelki börtönök, azok a bilincsek, amelyek megrakasztják a hívőt, és szellemi impotenciában tartják gyülekezeteket, hívő embereket? Ezek a kötelékek. Kérdés, hogy ma neked a Szent Lilek mit szól, hogy ott van az életemben, már régóta ott dédelgetem, mint egy kis fa. Tudod, én gazdasággal foglalkozom oda-haza, és... Amikor tavasszal elvetem az uborkát, egy pár hét múlva már kijön az uborkának a kis palántája. De az elején rendkívül nehéz megkülönböztetni, hogy melyik az uborka palánta, és melyik a mellette lévő gaz. De egy jó kertész abban a pillanatban, amikor kibújik, látja a kis leveleket, ott fogja és kihúzza még, még, még mielőtt kicsit nagyobbra nem nőne. koromba én se tudtam megkülönböztetni, és megváltam, mire meghozza teljesen a levelét, mert akkor már egyértelmű volt. Igen, ám csak addig a gaz is nőtt, és elnyomta, elnyomta a gyümölcsöző termést. Nekünk mi van a szívünkben? Mi az... Tudunk-e ilyen kertészek lenni, hogy amikor már ott van a bűn, és rád vágyódik, hogy egyszer még pici palánta a korában, amikor még egészen pici csirájába kihúzni, és nem engedni, hogy leuraljon, hogy, hogy növekedjen. Ez a lelki műtét, ez fáj. Ez fájdalmas. De, de a javadra van. Mert akkor... Itt velem szembe, és amikor én ott ülök a pásztorral szembe, olyan emberek ülnek majd, akik erősek hitben, tiszták, és ha erősen ülnek ott hitben, ha erősek a házasságaik, ha erősek a házasságaik, akkor erős a gyülekezet. Ha erős a gyülekezet, van hova kinyúlni, van hova behívni az embereket a szellemi impotenciában lévő helyre nehezen hívja be az ember. Nem azt mondom, hogy mi ilyenek vagyunk, de ilyenek lehetünk. Hogyha mi csak megcsináljuk a kis liturgiánkat, kávé, és csak egy liturgikus elemmé válik, hogy eljöjünk vasárnap a szép ruhába, és a látványpékséggel felveszik a vasárnapi mosolygásunkat, nálunk minden rendben van. De a gyökér a föld alatt van, azt mi nem látjuk. De Isten látja, és amikor kinő, húz ki ezeket, a, egyált ki az uborkasorra soraidet a szívedből. Harmadik hozzáállás. Hú, tíz percen van, igyekszem. Megmondatott, aki elbocsátja feleségét, adjon neki várólevet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, a házasság törővé teszi az őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, házasságot, törést követ el. Kétféle, kétféle követői voltak ennek a nézetnek. Megpróbálom helyesen mondani. Az egyik a helini, a másik pedig a sámái iskolai képviselői. Az egyik azt mondta, hogy... Ha a feleségeden kívül láttál egy szem nőt, és a feleséged otthon e, megpította, a rántottát, és nem úgy sikerült, mint ahogy kellett volna, hát akkor megvan. Nem jó csinálta, láttam egy jobb nőt, válló levél, majd választom őt. Ez, ez egy nagyon jó iskola lehetett azoknak, és népszerű iskola azoknak, akik, Könnyen azt gondolták, hogy benne vannak egy szituációba, és abból való kimenekedést úgy tudjuk megoldani, hogy, hogy döntünk más mellett. És a másik iskola képviselői pedig ö, a, a szexuális erkölcstelenségekkel foglalkoztak, és, és mindenféle ö, homoszexuális dolgokkal. És ez a két iskola... Ez a két iskola volt az, amely képviselte ezt a fajta nézetet, és próbálta demonstrálni, hogy, hogyan is, hogy kell úgy csinálni, hogy valamire ránézünk, nem tetszik, már gyorsan választunk valaki mást. És ennek az ige részletnek a kikerülés a központi témája, hogy benne vagyok egy adott helyzetben, én ha döntök egy másik mellett, csak így tudok kikerülni belőle. Helyes -e ez a megoldás, ha, ha nem hűséget esködtünk Krisztusban. Ez a megoldás arra, hogy nem sikerült valami, és ezért döntünk csak azért, hogy kimenekedjünk ebből a helyzetből. Mózes erre nagyon jó példa volt, akkor, amikor két hegy vette körül, szembe a tenger, onnan megjön az ellenség. Mit mond ebben a helyzetben Mózes? Nézzük meg, hogy hogyan segít nekünk az Úr. Nézzük meg, hogy az Úr szabadítását. Nem az, hogy majd most akkor valahogy gyorsan máshogy döntünk, majd más lesz a megoldás, és majd, és majd mi megoldjuk a helyzetünket, majd a saját erőnkből. Hanem nézzük meg, hogy az Úr hogyan szabadít meg minket. Ha te benne vagy valami nagyon nehéz helyzetbe, várd meg az Urat, hogy ő az, ő legyen az, aki kimunkálja a helyzetet, ő legyen az, aki, aki a megoldást hozza. Ne ABC variációkat próbáljunk meg felsorakoztatni egy adott helyzetbe. És csak azért, hogy nehézé vált valami, és akkor majd a kimenekedés útja az lesz, hogyha én úgy döntök, hogy nekem az biztos jobb lesz. Milyen a szívünk hozzáállása? Milyen a hozzáállásunk? Milyen a szívünk eszenciája? Bűzlik? Vagy jó illatú? A házasságunkban, a családunkban, bárhol, munkahelyünkön. Milyen a hozzáállásunk? Négyes. Négyes. 33-37-ig tól olvasom. Hallottátok azt is, megmondatott néktek a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdj gyetek se égre, mert az Isten királyi széke. Akkor, hogyha ezek az izraeliták esküdtek Jeruzsálemre, esküdtek a saját fejükre, akkor nem kellett betartaniuk azokat az ígéreteket, amiket, amiket kimondtak. Ha az igened igen, a nemed meg legyen nem. Gyakorta tapasztaltam azt a sportszevezések során, hívőknél is, hogy megígérték, hogy visszahívnak, ez lesz, vagy az lesz, és a fegyelmezetlenség miatt ne, nem is vette komolyan azt, amit mondott. És tudjátok, ez egy óriási nagy, nagy, nagy ereje egy hívő embernek, hogy az igenye igen. Ha azt mondom, hogy én hűséges leszek minden héten, vasárnap a, a, a gyülekezethez, én kimondom, akkor tartsam is ehhez magam. Ha én azt mondom, hogy ideállok emellé, akkor odállok emellé. Én e, Egyszer, vagyis hát sokszor megtanultam ezt a leckét, mert hasonlóan gondoltam, jó hát jó, mondtam valamit, aztán majd lesz. Egy öreg paraszthoz vittem a kecskémet, és mondom neki, hogy szeretném bepároztatni ezt az állatot, nekem nem volt bakom, de ma jövök, holnap. És az öreg paraszt várt engem másnap a anya kecskémmel, hogy párosztassa. Hát én meg úgy voltam, inkább most otthon maradok, a gyerekekkel nem foglalkozom ezzel. Majd harmadnap felhívom az öreg parasztot, öreg bácsit, mondjuk így, így hívjuk, hogy bácsi nincs kecskéje, csak most mondtam a nevet. És mennék hozzá, és azt mondja, hát sorry, de te tegnapot mondtál, én ma már téged nem várlak. Jegyezd meg, fiam, hogy beszélj úgy, hogy amikor neked jó, akkor gyere. Ha te azt mondtad, hogy tegnap jössz, akkor nem holnap utánról van szó, hanem tegnapról. És akkor megtanultam, hogy ezzel nem lehet játszani. A szavainkkal nem lehet játszani. Hogyha valamit kimondtunk, akkor az legyen úgy. Ha kimondtam, hogy én hűséges vagyok, és mellé állok ebben a feladban, vagy ebben a dologban valaki mellé, akkor az legyen úgy. És, és ez nagyon-nagyon fontos. Mert a hanyagság, a lezserség, az, az nem egyenlő a, a hívő jellemével. Ez a fajta, majd lesz valahoz, úgyis kegyelem van, majd az Isten megbocsátja. Igen, de, de nekünk ez nagyon fontos, hogyha a munkahelyeinken valami feladat leosztanak, és mi igen mondunk rá, akkor az tényleg legyen, igen, mert Nézik, hogy tudják, hogy te hívő vagy, akkor te csak úszik minden költed. És én, én küzködök ezzel a dologgal, megmondom őszintén. Nekem a napló beírás, meg az a dokumentálás óriási nehézséget okoz minden nap, hogy beírjam az adott órámat. És azt mondták, nincs baj, apám, ha nem írod be az órádat, nem számoljuk el. Hú! És volt, hogy egyetlen egyszer csinálták meg, hogy nem írtam be egy tesi órát a nap végén, és nem is számolták el. Nem tudott róla a feleségem, róla, Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy én is itt állok, és ebben küzdök. Tehát ne gondod, hogy én ebben hű, milyen tüktig fickó vagyok, és mindent jól csinálok. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ötödik. Hallottátok megmondod ott, szemet szemért, fogad fogér. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szemben a gonoszszal, hanem annak, aki harcolult a jobb felől, tarzsod a másik országat is. Hú, ez már egy keményebb téma. Ha valaki ad valamit, általában, akkor én kétszer sem fogom visszaadni, mert ott van benne az én indulatom. Ha valakitől kaptam valami sértést, majd akkor én kétszer sem fogom visszaadni neki. És Jézus ezt a fajta... A gondolkodást gondolkodás teljesen felrobbantja, és azt mondja, hogy kezd el, kezd el, szeretni. Ha pedig egy mérföldnyi járásra viszel, akkor menj el vele kettőre. Milyen, milyen az ilyen ellenségekkel kapcsolatban mi hozzáállásunk tudunk-e a szívünkből meríteni arra erőt, hogy ezek mellett, az emberek mellett ott álljunk, és, és segítsünk ezeknek az embereknek. Nem tanít arról Jézus ebben a helyzetben, és ez bennem nagyon sok kérdést feltett, hogy akkor mi egy pofozó zsákok vagyunk a boxedzésen? Nem tanít erről, hogy mi egyfolytában engedjük, hogy üssenek, vágjanak minket, és mi nem adhatjuk vissza. Nincsen szabadságunk arra, hogy megvédjük magunkat? Jézus nem erről beszél. De mindenképpen fontos tudni, hogy a szívünkből kell meríteni. És az a nagy bizonyság, hogyha nem, nem visszaadjuk, hanem ha elvisznek két, egy mérföldre, akkor elmegyek vele kettőre lélekben. A győzelem csak úgy, az áttörés csak úgy történik meg egy ilyen helyzetben, hogyha ha szeretet a szívünk Krisztussal hozza, az áttörést, hogyha egy ilyen konfliktus van, akkor ebben a helyzetben Istenel együtt menni ebbe a harcba bele. És egészen más, más fog kiformálni az Úristen ebből a helyzetből. És már csak egy van, a, a tízes, illetve a hatos. Hallottátok megmondatot, szeress fele barátotat, és gyűlöld ellenséget. Én pedig azt mondom neked, szerességetek ellenségeiteiket, és imádkozatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyen a mennyei atyátoknak fiai, és felhozzon apját gonoszokra és jókra, és ad az igazaknak és hamisaknak. Szerintem ez az egyik leg, leg legnagyobb robbantás abban a gondolkodásban, amit a szellemi óriások, ezek a farizeusok rátettek erre a, erre a törvényre, vagy erre a, a lelki törvényszerűségre. Ugyanis hogyan lehet ez igazán, hogyan lehet az ellenségeinket igazán megsemmisíteni? Semmiképpen nem úgy, ahogy ők gondolják, hanem úgy, hogyha baráttá teszem, ha imádkozom érte, ha elkezdem szeretni, ha mellé állok, és jót teszek velük. Ez az igazi felrobbantása az ellenségeskedésnek, ez az igazi megsemmisítés, hogyha elkezdem ezeket szeretni, és jót teszek vele, és elkezdek érte imádkozni. És én nem azt mondom, hogy ellenség, de mindenképpen nekem egy nagy, nagy kihívás most a kamaszodó Máté fiunk. Aki, aki minden nap megpróbálja ezt a, a türelmi zónámat és ezt a kényelmi komfortomat, és bejön, és egyből elkezdi a kis nyelv tartásával megmondani a, a különböző kritikákat, ami oda-haza van. És nem el, sokszor itt odi ránézek, ki ez itt a kisfiú itt velem, és akkor most 15 évesen te elkezd nekem kritizálni. Hát én nem vagyok ehhez hozzá szokva. Csend, rend, fegyelem, torna sor, és csönd. Tud, és akkor most meg a jó, jó fésült kisgyerekből, és hirtelen velem szembe a kis tínédzser aki, akivel nem tudok, hogy mit kezdjek, mert jön a sok kritizálásával. Szinte majdnem, hogy el, egymással szemben állunk, mint ellenfelek. És, és bizony, Megint csak azt kell, mert nem úgy állok itt, mint aki nagyon jól csinálom, sőt, egy csamoszra elhibázom. Mert elmondom úgy neki, és olyan tűznyelveket, lángnyelveket szólok, hogy még az ajtó is lángol, amikor bejön, és csak úgy csapódik minden. De pont ahogy készülök ezekre, készültem el a tanításra, pont ez láttatja meg, hogyha azt akarom, hogy, hogy ez a kisfiú bizonyságot lásson az életemben a hívő keresztény életről, akkor ha, ha ő dobja a labdát, nekem nem lecsapni kell. Ha ő kritizál, akkor nem az, a, hogy én meg mondok neki egy hasonlót, de ugye életkoromból fakadóan én még jobbat tudok mondani, és csak úgy füstöl. Mert ez nem visz semmire, csak arra visz, hogy, hogy áll a bál, és a feleségem pedig ott áll középen, most akkor hova fussak, tudod. Azért mondom ezeket az élethelyzeteket el, hogy hogy lássátok, hogy, hogy nem úgy állok itt, mint aki marha jól csinálja, hanem úgy, mint aki várja Krisztus, hogy hozza a megoldást ezekben a helyzetekben. Várom a igazi eszenciát, hogy ebben a helyzetben jó, jó illat tudjak oda-haza lenni. És, és ha így nézünk a helyzeteinkre, otthon, a munkahelyünkön, hogy az igazi ellenséget úgy barátommá tenni, hogy imádkozom érte, hogy jót teszek vele, hogy elkezdem szeretni. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb eszencia, hogyha ezt csinálom, ha ezt csinálom minden nap, kitől kérek erőt? Föntről. Ki az, aki adja? A Szentlélek. Kérlek, hogyha ma téged itt a Szentlélek megfedett, téged, a bűn az igazság vagy az ítélet tekintetében, akkor kezdj el, kezd el megvallani azokat a gátakat, azokat a bilincseket, amelyek ott vannak az életedben, és ami miatt nem tudod megfutni a hívő pályádat, amik megakadályozzák, hogy te, hogy te Krisztus szolgálja legyél, akkor kezd el megvallani ma imádságban ezeket. Imádkozzunk. Uram, megvaljuk elültet, hogy sokszor és sokféleképpen elrontottunk dolgokat, és kérlek, Szent Lélek, Uram, hogy jöjj vigasztal minket, jöjj erősíts minket, Kérlek, Uram, hogy, hogy egyszerűen csak állj mellénk. Kérlek, Jézus, hogyha itt ma este, vagy ma délután, vagy ma délbe van valaki, aki így közöttünk, Ilyenekkel küzd, kérlek, atyám, hogy emelt fel, kérlek, hogy bátorítsd, kérlek, adj neki erőt, adj megtérést azoknak, akiknek erre van szüksége. Jézus nevében ámám.